«Не думав пане Кротов, щоб ви виявилися таким боєгузом!» Раптом зауважив Вундерліх, підвівши голову. Обличчя його було чисто виголене. Блідість відступила, а натомість щоки залив рум'янець. А ямочка на бороді, ознака самовпевненості, сили волі, ніби усміхалася. Раптом десь далеко пролунала стрілянина. Кротов обернувся до Вондерліха. «Все на хуторі. Мабуть, женуть парашутистів сюди". Підняв собаки-вовчарки. Якийсь з обер лейтенантів на правому фланзі гукнув. "Форвер! Уперед!" подав голос і Кротов, вимахуючи автоматом. Знову залунали автоматні черги, і ось уже весь ліс розколовся від пострілів. Падало зосик з беріз налякане жовте листя, щоб умерти на землі під рідним деревом. Латиш і Галка чергували на спостережному пункті. Рух на трасі пожвавився. Автомашини, наповнені солдатами, йшли більше на захід, на Кулбігу, а не до Салдуса і Тукумса, де була лінія фронту на сході і південному сході Курлянського котла. Звичайно, стільки війську Кулбізі не потрібно. З Кулбіги вони рушать до портів Лієпаї або ж до Венспілса, а може передислоковуються на захід Курлянського фронту. Якби про це сповістив садівник, Август не приходить на зустріч ось уже два дні. Це непокоїть групу, але тиша особливо він за Августа поручився, і маєш нема хлопця, не поклав у банку листа і всюди невідомість. Де Тайде, чому не приходить Август? Куди і що за солдати їдуть по шосе? Передислоковується не менше полку з артилерією з обозом у півтисячі підвід. Знаєш, Галко, обоз не може їхати до самих портів, раптом зауважив Латиш. Туди ж кілометр 80. Це так. «Довгенько обозникам доведеться трястись на своїх возах, погодився Галка. «Я теж думаю, що німці перекидають якісь частини на іншу ділянку фронту. Ворог у Курляндії сильний, всюди закопується в землю, робить завали лісу проти можливого прориву танками. А котел цей дюрявий поруч відкрите море» сказав Латиш. Нам треба мати великі сили, щоб розгромити 30 дивізій Шернера, а рештки вимисли в Балтійське море», розмірковував у голос Галка. «А де нашим зараз узяти стільки військ?» «Угу, я розумію, Шернер, і сам намагається вести наступальні дії, щоб прорватися у Східну Прусію». Тоді у них фронт скоротиться, і фашистські війська поповняться курлянськими дивізіями. Може, і такий намір у Шернера, але треба знати точно, якої дивізії ці солдати і куди прямують. Підполземо ближче. Може, щось почуємо від них. Може, хтось викине папірця, конверт чи дрібніцю якусь, що за неї можна буде вхопитись запропонував Галка. «Все це дитяча гра з конвертами. Ось повернеться сьогодні август, і ми знову його пошлемо до дядька. Той швидше її знається», заперечив Латиш, а потім додав. «Я згоден. Махнемо по-пластунськи». Вони поповзли між деревами до кущів на пагорбі. Звідси було чути голоси солдатів, особливо обозників. Деякі грали на губних гармошках. А рух тривав зі сходу на захід –